щоб ніхто не підглядав, бути тому одному вірним. А дозволяти позиркувати на себе всім, кому не ліньки, і не відвертатися, вживлюватися у підлесливість, виставляти себе на показ і смішки-втішки, а продаватися, торгуючи усім, що в тебе найкращо, красою і вродою. Хіба це не безсоромно? Не огидно? Сіренька ніяково відверталася від набридливих очей, наче б їй ставало соромно за них, надокучливих і нахабних. Такою ж була і дівчинка. Вона паленіла згоряючи, коли на неї хтось занадто задивлявся, Снічев я допитуючись, на кого це воно подібне. Відходила, утікала, коли про неї щось мовилось, особливо, коли її хвалили. Дівчинка з собачкою бігли собі до джерела. Діанина стежка за Мартою почалася зі сходинок від комірчини гаража, по якій вона вигицувала, як з мостика на мостик. «Куди врослі у землю ці камінці-сходинки її заведуть?» Джерело било під Ясенецьким лісом До нього добиратися високою голою греблею Вони мчали на випередки, видніли з усіх боків Дорога вибоїста, болото позасихало, узявшись торчкам Але що їм? Вони моріжком, хоч правда страшнувато, щурів, які гніздяться у тих місцях де плетені тини стоять у воді, загороджуючи греблю, щоб її не розмило Під лісом, який здіймається, тераса над терасою що вище, то зеленіше Дівчинка круто завертає ліворуч, покинувши греблю і ставок Тут треба йти під дротяною стінкою У найбільшу спеку вузька доріжка не просихає І щоб на ній втриматися, руки чіпляються за дріт Доріжка зупоки слизька, Марта показує, а Діана або що Її сліди блищать, як початки Тягнеться, загинається дротяна сітка на вигині між двома стовпцями-бетоняками у ній зяє овальна діра, і туди стежка. Там унизу клекоче джерело, за ним сажалки, корельне господарство, тому й загорожа. З вечора й до ранку долину освітлюють, перехрещують прожектор. І ні єдиного дерева. Хоча б на сміх якась верба. Дівчинка прошмигнула через прорвану сітку і, тримаючись за соснове вориння, повільно спускалася прикрою стежкою до джерела. Воно побулькувало з-під гори і розтікалося круглою криницею, навколо якої росла осока, очерет. Лежала дошка, кладочка, що прогинається під ногами. Напитися води лежма, не нап'єся, черпай долонями. Вода холодна, крутить зуби, ковтай помаленьку, бо застудишся. Над джерелом по обвалюваної похмурої загрозливої стіни, на якій не може вчепитися ніякий корінчик, і котра біліє крупчастими кристаликами крейди. Цідяться сльози, так ніби гора плаче за джерелом, за водою, що втікає від неї. А в джерелі найсмачніша, найздоровіша у усьому світі вода. У ній відбивається небо і сонце. Дівчинка стала на кладочку, не боячись, що замочить ноги. Я настала собі. Вони задивилися у чисту криницю джерело. У ній відбивалися верхів'я лісу і без маленької хмарини небо. Вони дивилися на це небо. Там, у глибині криниці джерела, відбившись, летіла чайка. Верхів'я лісу, небо, чайка і їхні голови. Чайка махнула крилом, і вже її нема, бо перекинути у воді небо невелике, його мало. Вони позадирали голови, чайка летіла над ними. Чиста криниця джерело вчила їх малих бачити високе небо. І що вони ростимуть, то й небо ширшатиме над ними. Воно буде текти над їхніми головами, як тече у джерельній течії. Марта зачерпнула долоною. Губи торкнулися до води в живому корячку. Бризки з-під закапали на шию, на груди. Обпекли, і дівчинка здригнулася. Кладочка захиталася під ногами. Діана схопилася до джерела, лизнула й нашурошилася. Пили воду, а чи небо. Верталися від джерела, як з великого світу. У садку падали яблука. Бабуся не молода, а сад ще давніший. Корякуваті, крихкі яблуні з дуплами і з порепаною корою груша-спасівка, здавалося, уже не могли родити. Садок був особливо занижений на провесні. Навіть серед зими не стояв такий сумний. Засипаний глибоким снігом, зарослий інеєм, Озивався розкотистим голосом сой. На деревах, начеб хтось порозвішував ялинкові прикраси, сиділи червоногруді снігурі. Спурхнувши, збивали сріблясту куряву, і коли вона розвіювалася, на нечіпаній білій габі видніло безліч пташиних лапок, як таємничі, сині, обведені по золотою письмена забутих царств.